Frantziako azken hauteskunde prezidentzialetako tirabirek zuten bultzatu, Mathieu Berge alderdi sozialista ustera. Benoa hamonen hildo berekoa da, eta horregatik erabakidu generazion mugimenduan sartzea. Horrek ez dukentzen, baionako kontseiluan orain arte bezala, ezkerreko beste oposizioko kideekin lan egiten segituko duela, harreman hona baitu aiekin eta elkarrekin lan egiteko e, bokazioa baitute. E, Mathieu e, Berge. Tote leforzo de gauche, uh, si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 Oui, oui nous, nous par le, le contrat de gouvernement euh, sur lequel nous avons été avec le président euh, le, CED, donc, dire, le cadre de, de Generación Alderdi Politiko Bilakatzera doala ere gehitu digu Matio Bergek, eta Alderdi bezala aurkeztuko den lehen aldia 2019ko Europa hauteskundeetan izanen dela.